Той вибачливо уклонився і відступив у натовп. З газет учасники похорону знали, як загинув колишній капітан міліції. Два дні тому, неподалік агентства Астрея, невідомий чоловік з відстані п'яти метрів, це згодом встановила експертиза, вистрелив двічі в потилицю приватному детективу з крупнокаліберного Маузера Магнума. Смерть настала миттєво але вбивці цього було мало. Він зробив ще три контрольних постріли, два в серце і один в обличчя. Після цього сів у автомашину, що пригальмувала біля нього, і зник. Злочин бачили принаймні п'ятеро свідків. Їхні показання були майже ідентичні за виключенням окремих деталей. Марку машини запам'ятали всі – «Мерседес». Номерів у напівтемряві. Справа була надвечір, ніхто не запам'ятав. Як ніхто толком не зміг описати вбивцю. Міліція мала неповний описовий портрет. Середнього зросту, у темному костюмі, на голові картуз чи берет. А ще п'ять гільз Маузера Магнума, п'ятизарядного револьвера німецького виробництва. Пострілами знесло майже половину обличчя вбитому. Кулі 45-го калібру здатні зупинити атакуючого ведмедя. Зброю наступного після вбивства дня принесли перелякана жителька одного з будинків на Алмазному. Вона твердила, що знайшла револьвер у поштовій скринці. В експертно-криміналістичному відділі помилувалися вдалим дизайном зброї фірми Маузер, переконалися, стріляли з нього всього п'ять разів тобто лише в Карго. А в картотеці УВС України і країни СНД Маузер не значиться. Навіщо вбивця фактично подарував його міліції, залишилося загадкою. Зрештою, які мотиви вбивства? Директор розшуково-детективного агентства «Астрея» Георгій Тренко, з яким працював Карий, пресії міліції ситуації не прояснив. Нашуміле зуховале вбивство привернуло увагу до похорон колишнього капітана міліції. кладовищі був коротенький мітинг. Виступали друзі, співробітники. Завагин пообіцяв обов'язково знайти і покарати вбивцю. Слідчий прокуратури, товариш Карого по спецгрупі Рошук Лавренюк, поклявся в тому ж. Коли перші сухі грудки землі вдарили по домовині, на очах у багатьох зависли кришталеві ліхтарики сліз. І тільки телеоператор був діловим і зосередженим. Все знімав і знімав, і лише коли свіжо насипану могилу й тумбу з зіркою було всуціл обкладено вінками, цей кадр завершив сумний відеофільм трагічної події. Через кілька днів після похорону детектива першого розряду Максима Карого на його місце в Астрею прийняли Інгу Сорокіну. Директор Астреї Георгій Тренко викликав до себе новопризначеного детектива наступного ж дня. «Я радий вашій згоді працювати з нами», – сказав було офіційно, але потім не витримав і посміхнувся. Будемо починати інго. Незабаром і твій партнер зможе активно включитися в роботу. Ну, відверто кажучи, участь в операції ризикована. Близьке оточення нашої спільної знайомої про твоє існування знає. Є й гарні новини. Галину Козуб та її партнера затримано у Києві. Під час спроби Юдмоліан захопити Софійський собор. Однак Велике Світле Братство ще діє. І Мені здається, твою роль юдмаліанки треба продовжити. Можливо, вдасться вийти на тих, хто зацікавлений дестабілізувати обстановку в Україні. Сподіваємося на твої унікальні можливості сугестора. На підтримку вам зможемо ще прислати двох-трьох агентів. Коли? Визначте самі. Житимеш на квартирі за цією адресою. Тренко посунув через стіл аркушик паперу з надрукованою поштовою адресою. Господарка має зв'язок з київським карним розшуком. Коли буде скрутно, можеш їй частково розкритися. На випадок необхідної допомоги. Вона вважатиме тебе секретним співробітником карного розшуку. Інга схмурила брови. Це зайве. Я житиму у когось з Юдмаліан, чи в братстві, там, де жила. Чим менше про мене знатиме людей в Києві, тим краще. А коли у карному розшуку чи ще десь в міліції є люди з фірми? А вони, мабуть, є. Ні, я не хочу світитися навіть міліції. Покладіться на мене. Все буде гаразд. Як я зустрінуся з партнерами? Вони тебе знайдуть самі. Повідомиш мені, де зупинишся. Час від часу треба буде наїжджати сюди, уточнятимемо напрямки роботи. Шкодую, ми не можемо дати тобі чітко визначених орієнтирів. Завдання в тебе складніше, ніж голку в копиці сіна шукати. На жаль, ми точно не знаємо, чому саме карому винесли смертний вирок. Де й кому він наступив на хвіст? Інтереси, можливо, перетнулися на розслідуванні вбивства Зайченка. Однак це лише припущення. На Київ нас виводить візит долтави гастролерів, які цікавилися самородками. Ну, втім, ти ж не знаєш подробиць, чим останнім часом займався Карий. Тоді слухай уважно. Фабула така. Друзі геологи із Росошенець. Варлюк та Зайченко найнялись працювати вахтовим методом на алмазній копальні в Росії. По-схоже, натрапили там на золоті самородки. Якимось чином вивезли їх, залишили роботу на копальнях і через деякий час сім'ю Варлюків по-звірячому вирізають. Розслідування спочатку зайшло в тупик, але нам вдалося довести це справа рук наркомана Григорія Кухаренка. Версія у Карого – була така, хтось допомагає загалом непоганому хлопцеві Гриші Кухаренкові стати наркоманом. Той опускається майже на саме дно, продає все з хати, грошей на наркотики катастрофічно не вистачає. Потім йому підсувають хорошу роботу, добре платять, але через якийсь час звільняють і знову роблять злидним. У момент кризи хтось... Наводить його на квартиру варлюків, де нібито є наркотики і гроші. Попередньо накачують наркотиками. У приступі нез'ясованої люті він вирізає сім'ю варлюків, а сам згодом гине від передозування наркотиками. Тим часом російська міліція виявила на копальнях, де працювали варлюк і зайченко, розкрадення самородків. Їх реалізовували навіть в Японію, Тайвані, Корею. Коли стали розмотувати, хто ж цим займається, кінці почали обрубуватись смертями. Наша доблесна міліція заарештувала за підозрою у вбивстві варлюків